Rugăciune a șasea pentru taina și porunca mântuirii. Doamne, Tată ceresc ca toate al te iubim și te sărbim și îți mulțumim, fiindcă prin porunca ta să nu ucizi nu numai pe oameni, ci toate viețuitoarele le-ai ocrotit pentru fiecare neam, un timp și un loc al vieții ai stabilit. De aceea, când ai rostit, iată vă dau toată iarba ce face sămânță de pe toată fața pământului și tot pomul ce are rod cu sămânța în el. Acestea vor fi hrana voastră, cu dreptate ai rânduit. Pentru că hrana cea vătămătoare și identificarea noastră cu animale sau asemănarea cu păsări sau alte dețeitoare și nu cu tine ai vrut să o oprești, iar toate răzbaire, revoluțiile, răzbunările ai vrut să le curi și să le stârpești. Căci de va vărsa cineva sânge omenesc, sângele acelea, de mână de om se va văsa. De aceea prin Fiul Tău ce iubit, legea talionului, cu legea iubirii ai înlocuit și ai porunciți să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Să nu ne mâniem, să nu judecăm, ca să nu fim în focul ne aluncați. Pe cei ce războaie revoluții au organizat, sau să se omoare alții între ei i-au îndemnat, mai adânc la o sângă ei ai Noa pace ce cea ne-ai dat și rodul de tămâie și smirnă l-ai și le înduc și în rugăciunile în Duh și, într-adevăr, le-ai ascultat.